в зеленім лоні літа. І, Зеліна, я тебе вимріяв так давно, що й не згадаю. І ти звідтоді зі мною. Добре, що ти завжди на похваті, і неважко викликати тебе. А знаєш, Ізеліно, завтра субота. У місті вихідний. Ну, у крайньому разі на піввихідний. Усі святкові, причепурені, з букетами квітів. Білі волги, вбрані стежками, кільцями, ведмедиками, ляльками, вишукувались перед ЗАГСом, метушаться свекрухи і тещі, дерев'яніють у темних костюмах тесті і свекри, курять у рукав женихи, пріють під пахвами наречені. Завтра він винесе її на руках в урочі двері, вже після священної ритуальної процедури, коли іменем, правом, законом, ну і так далі. І на виході на останній сходинці вона легенько підстрибне, бо інакше йому не вдасться ривок. Вона й таки має добрі кондиції. З такими міцними ногами фігура розширена донизу. Шахова королева, як називав її. А вечором того дня була дискотека, вожацька. Ну, знаєте, коли без дітей вже після отбоя. Там класна така апаратура в дискозалі, світломузика. Ну, я, правда, напахалась у перший день з непривички, але пішла. Наділа ту свою блузку, ну, ламбада, ну, ти ж знаєш. І він приходить. А йому що, він собі виспався в день? О, трійка. Наш, сідаємо. Чекай, я талончики дістану. Гражданин, передайте. О, спасібо. Так от, він прийшов на дискотеку, а я на вікні сиджу, змучена така. І бачу, він через весь зал до мене йде. Підходить так прямо. «Розрішиття вас пригласить». «Ну, що я мала робити?» А тут якраз танець такий медляний включили. «Ну, цей, з кіна американського. Десь там був запис». «О, Боже, ну я вже ж той фільм». Ну, музика така, ну, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра, ну, знаєш, ну. А, ладно, пізніше згадаю. І от ми з ним кружимося так повільно, а всі останні нібаш десь пропали. А він такий високий, спокійний, каже мені. Що, язик не заболів цілий день ложки облизувати? Ну, шутить одним словом. А я йому не тільки ложки, а й тарілки. Чотириста штук з цілого лагеря. «Після першого і після другого». А він мені «Ну і стакани після киселя, коняшно». А я йому «А як же?» І тут він раптом вдруг так нахилився до мене, до самого вуха, і тихо каже «Пішли на старе русло купатися». «Ой, Наташко, виходимо, вже ж дом офіцерів». Шахова королева у патовій ситуації. «Хоча чому?» Бачиш, і зеліно, бачиш, як обступили її тури і слони, себто офіцери на майданчику перед Заксом. Біда. Цей біломор так моментально куриться, а через довгу гільзу й не видно. Відвик уже від нього все на фільтру. Ну що, рушаємо далі? Помалу. За тим горбочком, на якому сосни. Можна вийти на лісову дорогу, у таку собі колію піщану, по якій за добу проїде зодві підводи, а то й ні. І там теж кругом сосонки, ліс без трави, тільки гриби усе нехороші, і десь між деревами, тьо, мерзота, білий, роздутий труп дикої свині. Машиною забили, чи що? Ху, смердить на пів кілометра». І хробаки по ній кишать. Ну все, минулося Добре хоч вітер не звідти, а туди А власне, що тут такого? Дівчата повинні виходити заміж Закон природи, можна сказати І світ не перевернувся Бо не на ній же він зійшовся клинцем Але... Але... Для чого ти брешеш сам собі? Сам себе заспокоюєш? Адже ти знаєш, що завтра це станеться і відбере її назавжди.